Частина 20. Розділ 5. У ті хвилини, коли великий Джим зі своїм почтом вирушав до бічних дверей міської ради, Розі у своєму ресторанному фургоні якраз завертала на під'їзну алею обійстя Маклечі. Слідом за нею їхав скромний седан шевроле Джоні Келверт. Клер вийшла з будинку з валізою в одній руці і брезентовою торбою з харчами в другій. Джой Бенні Дрейк теж тримали валізи хоча більшість одягу у валізі Бренні походила з шухлят Джо. Бенні також тримав ще одну меншу торбу, напхану харчами з комори маклечі. Знизу пагорба долинули підсилені звуковою апаратурою аплодисменти. «Поспішаємо, там уже починають. Час нам ушиватися звідси, і то притьмом. З нею була Ліса Джеймісон. Вона відсунула бічні двері фургона і почала зсередини приймати речі. «А свинцеве полотно, щоб вікна прикрити є?» – спитав Джо в Розі. «Так, і кілька шматків для машини Джоуні також. Ми доїдемо туди, де, як ти кажеш, ще безпечно, і вже там завісимо вікна. Подай на мені оту валізу». «А це таке безумство, знаєте», – промовила Джоуні Келверт. Вона доволі прямо пройшла щілиною між своєю машиною і фургоном троянди шипшини, чим надихнула Розі на думку» що підбадьорилась вона сьогодні всього лише парою чарочок. І це вже було добре. Мабуть, ти маєш рацію, кивнула Розі. Ти готова? Джуні зітхнула і обійняла свою дочку за тендітні плечі. На що? Їхати під три чорти на осліп? Чом би і ні? Скільки нам доведеться там сидіти? То зна, відповіла Розі. Джуні зітхнула знову. Ну, то хоч тепло зараз. А де твій дідо? Джо спитав у норі. «Він зараз Джекі і містером Берпі. Він чекатиме їх у вкраденому в Ренні фургоні, поки вони сходять туди і виведуть Расті і містера Барбаро. Подарувала вона йому усмішку на смерть переляканої дівчинки. «Він сьогодні їхній гангста-драйвер». «Нема дурня дурнішого за дурня старого», – зауважила Джоні Келверт. Розі страшно схотілося їй зацідити на відліг, а поглянувши на лісу, вона зрозуміла – що й та була б не проти це зробити. Але не той був зараз момент, щоб затівати сварку, не кажучи вже про кулачні розбори. «Або гуртом тягнемо одну мотузку, або поодинці нас на ній повісять», подумала Розі. «А Джулія де?» – запитала Клер. Вона приїде з Пайпер і своїм псом. Від центру міста, підсилена мікрофонами і голосами тих, хто сидів на лавах на дворі, полинула у виконанні зведеного хору Честер Міле, Мелодія сяючого зірками прапора. Рушаймо, мовила Розі. Я поїду попереду, Джоні Келверт повторила з якоюсь скорботною веселістю. Принаймні зараз хоч тепло. Поїхали, Норі, будеш направляти свою стареньку мамцю. Під південною стіною Мейсон де Флор, леклерка лежав завулок для під'їзду постачальників. Саме тут носом назовні стояв крадений фургон телефонної компанії. Ерні, Джекі і Ромі Берпі сиділи в ньому і слухали, як зовсім неподалік співають національний гімн. У Джекі засурбіли очі, вона помітила, що не лише її зворушують ці звуки. Ерні, сидячи за кермом, дістав із задньої кишені носовичок і витирав собі очі. «Гадаю, я, нам нема потреби чекати на сигнал від Лінди», – промовив Ромі. «Я не очікував, що вони виставлять колонки. Вони їх дістали не в мене, да. «Все одно добре, що її там бачитимуть люди», – сказала Джекі. «Де ваша маска, Ромі?» Він показав штамповану з пластику личину Діка Чейні. Попри величезні запаси в нього на складі, Ромі не зміг знайти для Джекі маски Аріель. Довелося їй погодитися на Герміону, приятельку Гаррі Поттера. Позаду сидіння Ерні лежала маска Дарта Вейдера. Але Джекі побоювалася, що вони можуть наразити себе на небезпеку, якщо старому здумається її зараз одягнути. Уголос вона цього не промовила. А насправді, яка різниця? Якщо нас раптом не стане в місті, у кожного вистачить розуму здогадатися, чому ми зникли. Але підозрювати зовсім не означає знати. Якщо Ренні з Пітером Рендольфом доведеться обходитися лише підозрами, їхніх друзів і родичів, котрих вони тут залишать, Можуть піддати хіба що прискіпливим допитам. Можуть. За таких обставин, як зараз усвідомила Джекі, це слово навантажене вельми потужними можливостями. Гімн закінчився. Далі знов прозвучали аплодисменти, а тоді вже почав говорити другий виборний. Джекі перевірила свій пістолет. Запасний, домашній. І подумала, що наступні кілька хвилин стануть найдовшими в її житті. Барбі і Расті стояли кожен перед дверима своєї камери, слухаючи, як Великий Джим розпочинає свою тронну промову. Завдяки гучномовцям перед головним входом міської ради, чути їм було все доволі добре. «Дякую вам! Дякую всім і кожному з вас! Дякую за те, що прийшли! Я дякую вам за те, що ви хоробрі, сильні, най-най непохильніші люди в наших Сполучених Штатах Америки!» Піднесені аплодисменти! Леді і джентльмени, а також діти, я бачу кілька дітей серед аудиторії. Добродушний сміх. Ми з вами опинилися в небезпечному стані. Ви самі це знаєте. Сьогодні я хочу розповісти вам, як ми в ньому опинилися. Я не знаю всього, але поділюся з вами тим, що знаю, бо ви на це заслужили. Коли я закінчу вводити вас у курс справи, ми мусимо коротко розглянути кілька дуже важливих питань. Але перше і головне, що я хочу сказати вам, це те, як я пишаюся вами, яким вдячним я почуваюся за те, що Бог і ви обрали мене вашим провідником у цей критичний момент. І хочу запевнити вас, що разом ми перейдемо через ці випробування разом із Божою допомогою, ми вийдемо з них сильнішими і правдивішими, і кращими, ніж ми були будь-коли раніше. Нехай ми з вами не мовдіти Ізраїлю – «Посеред пустелі зараз». Барбі підкотив вгору очі, а Расті зробив кулаком жест, ніби дрочить. «Але скоро ми досягнемо Ханаану. І бенкетуватимемо молоком, і медом, котрі бог, і наші співвітчизники-американці беззаперечно приготували для нас». Шалені аплодисменти. На слух, схоже, там стояча овація. Ніяких сумнівів, якщо навіть тут, унизу, десь умонтовано підслуховуючі пристрої. Ті три-чотири копи на горі зараз стовпилися у дверях поліцейської дільниці і слухають великого Джима. Барбі сказав, «Будь напоготові, друже». «Я готовий», – відгукнувся Расті. «Повір, я весь готовий». «Щоправда, тільки не до того, щоб побачити серед тих, хто ввірветься сюди Лінду», – подумав він. «Він не бажав, аби вона раптом когось убила, а ще більше йому не хотілося, щоб вона наражалася на ризик бути вбитою, не заради нього». Хай вона залишається там, де є. Він божевільний, але принаймні, якщо вона зараз разом з рештою міста, вона в безпеці. Так він подумав за мить до того, як почалася стрілянина. Великий Джим тріумфував він завів їх саме туди, куди хотів завести собі на долоню. Сотні людей тих, котрі голосували за нього, і тих, що голосували проти. Ніколи він не бачив їх так багато в цьому залі навіть коли обговорювалися молитва в школі чи шкільний бюджет. Вони сиділи щільно, плече до плеча і стегно до стегна, як усередині, так і на дворі, і більше, ніж просто його слухали. Без втікача Сендерса і без Грінелл, котра сидить собі в залі, важко було не помітити червону сукню в третьому ряду. Він сам володів цим натовпом. Очі їхні благали його опікуватися ними, врятувати їх. Довершенням його радісного тріумфу – був особистий охоронець поряд з ним і ряди копів, його копів вишукувані вздовж стін цієї зали. Не всі з них поки що були обмундировані у форму, але всі озброєні. І ще не менш ніж сотня людей в аудиторії мали на собі голубі нарукавні пов'язки це виглядало так, ніби він створив собі приватну армію. Друзі мої, співгромадяни. Більшість із вас знають що ми заарештували чоловіка на ім'я Дейл Барбара. Здійнявся вихор вигуків і свисту. Великий Джим чекав, поки вони вщухнуть, похмурий зовні, усміхнений усередині. За вбивство Бренди Перкінс, Лестера Когінса та двох чудесних дівчат, котрих ми всі знали і любили. Енджі Маккейн і Доді Сендерс. Обурений свист і шикання разом з вигуками. Повісити його! Та терорист! Голос, що кричав терорист, скидався на голос Велми Вінтер, денної менеджерки з крамниці Брауні. «Але чого ви не знаєте?» – продовжив Великий Джим. «Так це того, що купол – результат учиненої групою елітних науковців-негідників змови, яка потай фінансується певною урядовою фракцією. Ми морські свинки в їхньому експерименті, дорогі мої співгромадяни, Адель Барбара – це та людина, котру призначили прокладати і спрямовувати курс цього експерименту зсередини. Реакцією на це була оглушлива тиша. Відтак вона вибухнула гнівним ревищем. Коли натовп трохи заспокоївся, Великий Джим продовжив, упираючись руками в борти трибуни. Його дебеле обличчя сяяло від щирості. А ще, мабуть, від високого тиску. Текст його промови лежав перед ним, але він так ні разу його і не відкрив. Не було потреби туди заглядати, бо грав на його голосових струнах і рухав його язиком. Коли я кажу про потайне фінансування, ви можете поцікавитися, що саме це означає. Відповідь жахлива, але проста. Дейл Барбара за допомогою поки ще не з'ясованої кількості мешканців нашого міста створив лабораторію з виробництва наркотиків, котра постачала величезні обсяги кристалічного метамфетаміну наркобаронам декотрі з яких пов'язані в ЦРУ, по всьому східному узбережжю країни. І хоча він поки що не назвав нам імена всіх своїх співучасників, один із них, мені душа болить від того, що я вам зараз скажу, виявився Енді Сендерсом. Шум гвалт і вигуки здивування в аудиторії. Великий Джим помітив, як зі свого місця почала підводитись Ендрія Грінелл, але потім знову сіла. Отак буде правильно, подумав він. «Просто сиди собі там. І якщо ти така недоумкувата, що наважишся ставити мені запитання, я тебе живцем з'їм. А потім вони тебе з'їдять живцем». Поправді, він так і дійсно відчував себе на це спроможним. Бос Барбари, його призвідник, це той чоловік, якого всі ви бачили по телевізору. Він удає себе полковника армії США, але фактично він входить до найвищого конклаву тих науковців, і урядових чиновників, на яких лежить вина за цей сатанинський експеримент. Я маю зізнання Барбари щодо цього ось тут. Він поплескав себе по грудях, де у внутрішній кишені його спортивного піджака лежав гаманець і компактне видання нового заповіту, в якому слова Христа було надруковано червоним кольором. Тим часом більшало вигуків повісити його. Великий Джим здійняв угору руку і стояв із похиленою головою з похмурим лицем, допоки крики врешті не вщухли. «Ми проголосуємо щодо покарання барбери всім містом, як цілісний організм, що служить причиною і джерелом свободи. Все в ваших руках, леді і джентльмени. Якщо ви проголосуєте за страту, його буде страчено. Але поки я ваш лідер, повішення в нас не буде. Його буде страчено через розстріл загоном поліції». Скажені аплодисменти перебили його слова і більшість людей підхопилися на рівні. Великий Джим нахилився до мікрофона. Але тільки після того, як ми отримаємо всю, до останнього кавалка інформацію, котра ще залишається прихованою в його жалюгідній душі зрадника. Тепер уже майже вся аудиторія була на ногах. Проте не Ендрія. Вона так і сиділа в третьому ряду поряд із центральним проходом, дивлячись прямо на нього очима які мусили б бути сумирними, затуманеними, збентеженими, але не були такими. «Дивись на мене, як тобі хочеться», – думав він, – доки ти сидиш там тихо, як вихована дівчинка. А тим часом він купався в зливі аплодисментів. «Зараз», – спитав Ромі, – «як гадаєте, Джекі, ви?» «Зачекаємо ще трішечки», – сказала вона. «Просто інстинкт нічого іншого, а зазвичай її інстинкти були варті довіри». Потім їй залишалося тільки дивуватися, скільки життів було б урятовано, якби вона відповіла Ромі «Окей, гайда». Дивлячись крізь шпарину в стіні мосту миру, Джуніор побачив, що навіть люди, які сиділи на лавах, підхопилися на ноги. І той самий інстинкт, який підказав Джекі ще трішки зачекати, наказав йому рухатись. Він вигулькнув з-під моста на край громадського майдану і пошкутилігав навпростець до тротуару. Коли істота, котра його породила, знову продовжила свою промову, він уже прямував до поліцейської дільниці. Темна пляма в його лівому оці зросла знову, але розум у нього був ясним. «Я йду до тебе, Барбі, я вже йду по тебе!» «Ці люди – майстри дезінформації», – продовжив Великий Джим. «І коли ви підете до купола побачитися зі своїми милими рідними, розпочата проти мене кампанія набере повних обертів». Кокс і його поплічники не зупиняться ні перед чим, щоби лише очорнити мене. Вони називатимуть мене брехуном і крадієм. Вони навіть можуть казати, ніби це я особисто провадив операції з наркотиками. Саме ти і провадив, прозвучав чистий піднесений голос. То був голос Ендрії Грінел. Усі погляди зосередились на ній, коли вона підвелася живий знак оклику в червоній сукні. В якусь мить вона дивилася на великого Джима, з виразом холодної зневаги, а потім обернулася до людей, котрі її вибрали третьою виборною, коли старий Біллі Кейл, батько Джека Кейла, помер від інсульту чотири роки тому. «Люди, відкладіть, поки що ваші страхи десь у бік», – промовила вона. «Коли ви це зробите, то побачите, що історія, яку він нам тут розповідає, геть сміховинна маячня. Джим Ренні вважає, ніби вас можна залякати, як худобу громом». «Я прожила разом з вами все моє життя і вважаю, що він помиляється». Великий Джим очікував на протестуючі вигуки. Не прозвучало жодного. Ні, не обов'язково тому, що городяни раптом повірили їй. Просто вони були ошелешені різкою зміною подій. Аліса з Ейденом цілком розвернулися назад і стояли на колішках на лаві, зачудовано дивлячись на леді в червоній сукні. Каро була ошелешена не менше». Таємний експеримент? Що за дурниця? За останні років 50 наш уряд відзначився багатьма паршивими справами. І я перша готова це визнати, але тримати в полоні ціле місто за допомогою якогось силового поля, просто аби подивитися, що ми будемо робити, це ідіотизм. У таке здатні повірити тільки залякані, стероризовані люди. Ренні це знає, тому-то він і оркеструє весь цей терор. Великий Джим був ненадовго втратив драйв, але тепер оговтався. Віднайшов свій голос, і звісно, в його розпорядженні залишався мікрофон. Леді джентльмени, Андрія Грінел гарна жінка, але сьогодні вона сама не своя. Звичайно, як і всі ми, вона шокована, але більше того, як не сумно мені про це говорити, у неї великі проблеми з наркотичною залежністю, яка з'явилася в результаті травми і наступного споживання нею вельми чіпких ліків, які називаються. «Я не приймала нічого сильнішого за аспірин. Останніми днями», – заявила Ендрія ясним, сильним голосом. «І в мене опинилися документи, котрі показують. Мелвіна Ширлзе, прогодів Великий Джим, не могли би ви разом з кількома вашими колегами-офіцерами? Делікатно. Але рішуче вивести пані виборну Грінел з приміщення і припровадити її додому. Чи радше до лікарні на обстеження. Вона не контролює себе». Кілька голосів промормотіли щось на його підтримку, проте загального шумного схвалення, на яке він очікував, не прозвучало. Та й Мел Ширлс встиг зробити лише один крок вперед, коли Генрі Моррісон, змахнувши рукою, штовхнув його в груди і відкинув назад до стіни. Об'яку той відчутно гупнувся. «Давайте вислухаємо її до кінця», – промовив Генрі. «Вона в нашому місті теж офіційна особа, тож нехай договорить». Мел подивився вгору на великого Джима. Але великий Джим не відривався очима від Ендрії, ледь не загіпнотизовано дивлячись, як вона виймає зі своєї великої торби коричневий конверт. Він зрозумів, що це таке, щойно його побачив. «Бренда Перкінс, подумав він, ох, яка ж ти сука, навіть мертва, ти не перестаєш супитися до мене. Тільки но Ендрія підняла конверт у себе над головою, як тут же він почав коливатися вперед-назад. Поверталася її трясучка то й її чортів кумар. Гіршого моменту важко було уявити. Але її це не здивувало. Вона навіть очікувала, що так може статися. Це все від стресу. Документи, які містяться в цьому конверті, мені передала Бренда Перкінс, промовила вона. І принаймні, хоч голос у неї залишився рівний. Вони були зібрані її чоловіком і генеральним прокурором нашого штату. Дюк Перкінс розслідував довжелезну низку великих і малих злочинів Джеймса Ренні. Мел, шукаючи поради, кинув погляд на свого друга Картера, і Картер зустрів його погляд власним. Ясним, гострим, майже здивованим. Він показав на Ендрію, потім схопив рукою себе за горло. «Заткни її». Цього разу, коли Мел ступив уперед, Генрі Моррісон не зупинив його. Як майже кожен у цій залі, він вирячився на Ендрію. Слідом за Мелом, котрий, пригинаючись немов перед екраном у кінотеатрі, Поспішив уздовж сцени, вирушили Марті Арсеналд і Фредді Дентон. З іншого боку, великої зали міської ради сунули тот Вендлештад і Лорен Конрі. Вендлештад тримав руку на обрізку горіхового ціпка, який він носив при собі замість поліцейського кія. Рука Конрі лежала на рукояті її пістолета. Ендрія помітила їх наближення, але не замовкла. Докази містяться в цьому конверті, я вважаю, що саме ці докази стали причиною загибелі Бренди Перкінс. Хотіла вона завершити фразу, але в цю мить її тримтячі слизькі від поту пальці не втримали мотузки, що служила зашморгом її торби. Торба гепнулась посеред проходу, і з її роззявленого верха, немов перископ, вистромилося дуло револьвера 38-го калібру, подарованого колись Ендрії для самозахисту. Виразно, так, що було чутно геть усім, у занімілому залі прозвучав голос Ейдена Еплтона. Ух ти! У цієї леді є револьвер. Знову запала мертва тиша, а тоді підхопився зі свого стільця Картер Тібодо і скочивши вперед, прикриваючи собою свого боса, заволав Револьвер. Револьвер, револьвер. Ейден сповз і злавив прохід, щоби краще роздивитись. Ні, ейде, закричала Каро, нахиляючись, щоб схопити хлопчика. І тут же мел зробив перший постріл. Куля пробила діру в полірованій дерев'яній підлозі, просто перед носом у Каролін Стерджес. Злетіли скалки. Одна застрягла в неї під правим оком. Кров заюшила обличчям. Вона ледь зауважила, що кричать тепер всі. Нахилилася в прохід, вхопила Ейдена за плечі і, мов баскетболістка, пожбурила його собі між розставлених ніг назад. Він влетів у той ряд, де вони сиділи, ошелешений, проте неушкоджений. «Револьвер! У неї револьвер!» – закричав Фредді Дентон, відштовхуючи все з дороги Мела. Пізніше він божитиметься, що молода жінка тягнулася по зброю, і він, а як же, хотів її лише поранити.